Hongi etorrira aromatan mail jokoak potkastera gaur hitzaingo dizuet Igres asiatikosi buruz. Igress asiatikos maldito game, games eh, editoriala kaleratzen duen eh, jokua dugu euro jokua dugu euro estilooko jokua, E, diseinatzaiek Nuno Bizarro e, eta Paulo Soledade dira. E, naiko ezagunak zeren, e, batez bat ere gustatzen bazaizkizue ba, Nipon eta Madeira Jokoak, bauk dira e, Jokoen atzean dauden diseinatzaiek, zabez zela malditok ekartzen du Espainiara Estatura eta Jokoak ba naiko kritika honak e, jaso ditu batez ere, ba, ba bueno, premioak e, nominatua egonda ez e, Gix e, Duor Gix e, Sa, saritara. Eta beraz, ba, gaur saioan ba, joko honi buruz hitz eingo tematikoki Eh, tematico kit, tematico kit Tigres Asiáticos eh Asiar kontinentean kokatzen gaitu. Aurrekomendeko 680 garren arteko hamarkadetan, non ba eh ba bueno, Corea egokoera, Taiwan, Hong Kong eta Singapur, ba no lo basalto teknologiko bat bizi izan zuten, zeren horlako ba, bueno, plan e, ba, bueno, garrantzitsua karatu zituzten, e, bizkat, e, estatua hauek e, modernizatzeko eta bat, bat ez zere industrializatzeko, ez? E, zera, zera honetan, ba, jokalari bizera, gure papera izango da, ba, estatua hauek e, potentziatzea. Mekanikal detikan, E, langile kolokazio mekanika izango dugu non ba, bueno, e, depende ze azio egin nahi dugun ba langilea e, batean edo bestean jarriko dugu Interesgarria da zeren eh ba bueno, orokorrean e, atal bakoitzean estatu bakoitzean ez hiru izango egiteko aukera izango dugu eh e, normalean izango da ba bueno langilea hartzea eta e, ba, tarte horretan bai industria bat eraikitzea edo bai e, unibertsitate bat e, bueno industria bat unibertsitate bat barkatu em eh e, ba, planta bat eta e, ba, bueno ba, orlako, laborategi bat, ez? Eh ba, eraikino hiek sortu hutsak non ba, eraikinoiek sortuta ba baliabideak emango dizkigute bai beste eraikin batzuk sortzeko eta e, ba, bonoak lortzeko kontratuak egiteko eta barrez. Orduan, azkenean, ba, bueno, esan bezala, ba, euronaiko klasiko bat dugu. Baina, badauka oso alde interesgarri bat, dela, ba langile kolokatze mekanika horretan, hiru e, langile mota izango ditugu e, koloretan sel, e, banatuta, ez da? izango ditugu langile beltzak, langile grisak eta langile txuriak eta kontua da. Ba, esan bezala, estatu, estatu bakoitzari dago kion a, e, ba, taularen e, atal horretan, hiru e, atal horietan, ba, e, e, atal bakoitzan kolore bateko langile jarri beharko dugu, ez? Orduan, kontua da, ba, e, baldin zatutan zein izango den herrialdeo e, hori potentziatzen duen lehen jokalaria, ba, ba, pixkan markatuko du, akzio horretan ze langile e, jarri behar den, zeren, ba, bueno... E, joko azi baino leheno, eh, ba, bueno, amar langilea aterako ditugu boltsa bate, eh, batetik, eta orden konkretu batean ba, jarriko ditugu, ateratzen joaten garen neinan, eta kontu da, hor ba, markatiko digu, langile ba, agian, bonotxan ba, ba, bueno, da honetan langile txuria jarri bat dugu, eta beraz nahi genuen akzioa ez izango dugu Burutu edo alrebez, ba hiru ba, langile txuri ditugu eta beraz ba gara beste jokalariak koztu batzen ez, bizkat markatzen ze ta e, e, Realdes ze langile e, non jarriko dugu langile txuria, zeren baldintzatutan non jartzen dugun, ba baliabide gehiago kostatuko zaizki beste e, beste jokalariei aktzio berdinak egiteko azkenean ba, euro guztietan bezala e, e, jokoraan helburu puntuak egitea da eta joku honetan ba, puntuak egiteko e, modu hori ba, bono, e, modu ezbernia ditugu. ez alde batetikikan herri bakoitza potentziatzen dugunean eta bertan beiraikinak ba, sortzen ditugunean eta bar, eh herrialde horretan horrialdea horren inguruan dagoen e, punto track batean edo punto pista batean, ez? Aurrera egingo dugu eta ba bueno, e, alik eta aurrera eh aurrera, bueno, eta aurrerago joaten garen lehean ba punto gile da irabaziko ditugu. Horrela, lau herrialdetan ba bakoitzak bere track, bere bere bide e, markatu izango du. Eta gero er, erdian izango du horlako, ba, bueno, kontratuak, ez? Kontratu maijotutan kontratu klasikoago da. Baliabide ezberdinak eh lortzen ditugunean, ba, hori, hoiek ordaindu ditzakegu eh kontratu ezberdinek egiteko. kontratuiek horiek punto zuzenak emango dizkugute. Eta, ba, ba, mekanika berdina izango da, ez? Zen azkenan kontratuak egiteko hiru toki ezberdin daude, e, taula gainean. Eta ba depende zelangillarekin joaten gara, e, ba, bueno, markatuko du edo, edo al, derrigortuko dugu, ez? Beste jokalariak langillorrekin joate joatera, ba ba egin nahi bad dituzte, Jokoa, Jokua bi banatzen da. Eh lehen fasean orla, ba, bueno, gure 10 langilla jarreko ditugu. Eta behin e, fase hori amaituta eh ba punto erdi bueno eh bat egingo da. Puntuak irabaziko ditugu eta hori eginda beste fase, bigarren fase bat izango dugu eta hori amaituta ba, Puntuak ere bai banatuko dizkiu ditugu, e, ditugu, ez? Eh shamestela ba bueno E, jokua euroklasiko bat da, ez du asko inobatzen, baina negia da, esan den duana, ez, e, langileko lokatzesea hori horretan or, ba, interakzio oso zuzena, sortzen da, zeren, ba, buon, ba, iru atal daude eta batean beltza jartzen baduzu, adib ez, ba, terrikortzen diozu beste jokalari, bat, e, ginei badute, ba, akzio hori eginei badute, beltzarekin joan e, joateko, ez, eta gien ez, ba, justo arte horretan ez daukate beltza, eta ordun horrek albiatzen din ez, pixka bat, eh ba, bueno, planeatzea, ez, se atal, ba, aktibatiko dituzu langile berdinekin eta ba, piskat beste jokalarek presionatzera edo ba, bueno, ba, e, bali akzio berdinekin nahi badute edo orrelakoak, ez? Esan bezela, ba, ba bueno, e, jokootan ere, jokoan ere bai, ba, puntuak irabazter ere bai, ba, bueno, eraikinak sortzen joango gara, normalean izango dira, ba, fabrikak, e, unibertsitateak, laborategiak, eh, energia plantak eta, eh, e, e, zeozer faltatzen. Bueno, gure enpresaren edo, e, ofizina, ez, izan ere bai sortu dezakegu. Eh, eraikin hoiek ere bai, eh, partida bukaeran ba, puntuak emango dizkigute eta ba, oso garrantzitsu izango da e, timing hori, ez? Noiz jartzen dugu langile bat, noiz aktibatzen dugu e, atal bat edo ez bestea, ba zeren agian, ba ez dakit ez? Bi langile txuri ezaten baditu erronda baterako, ba ere langile txurien akzioak ba mugatuak egongo dira, ez? Estetiko Kijokua oso itxusia iruditu zaite. Isto ba, oso oso, oso itxusia, eh e, E, diseatzai bizla edo bon bueno, artista bezala Andrea Alemano eta James Churchill e, agertzen dira jokuak e, argi e, argi eta garbi ba, ia erabili du e, marrasteko eta eta diseinatzeko portaban asko asko somatzen da osea, karagarria da niri ez dakiitez e, e, ez zai batere gustatzen baina e, arrigararri iuditzen zait horrelako ba, gauzak kaleratzea ez, be, ez dakit e, oso, oso kantosoa da, ez? ez dakit euskerasko ditza, baina oso askar somatzen da, baiia dela, ez eta bain, neri bat ere alde batetik. Ez egustatzen, baina ezkai gero taula ikusten duzu eta taula oso oso, oso itxusia da. E, argia da, eta ikusten duzu argi eta garbi ikusten da zeak zio egiten dituzun atal batean edo bestean, baina negia da, bai, jokoa oso oso dela, ez? Ka, e, bueno, kalitate aldeetik kan E, tipikoa, ez, e, kartoia ez da ikaragarria, baina, bueno, bere betetzen du, bere helburua eta e, piezak egurrezkoak izango dira. Badaude pieza batzuk, bainaiko landuak daudela, ez, adibidez, ba, ba guk e, eraman godugun gure jokalaren taulako enpresen e, eraikinak adibidez, baina bestalde, ba, ba, bueno, bestea, bainaiko simplea da, ez, e, jokonek gainera, em, en BGGko komentariotan, ba, bueno, ba, kritikak ere bai kritika bizi izan ditu, ba, alde estetiko honengatik edo eta gainera kritika biziagoak izan dira, zeren ba jokoa duela, gustut aurten atera dela, ba eta e, datorren ilabetetan beste bertsio bat edo beste redizio bat egongo da, ba, e, ba, bueno, estetika politago batekin. Beraz, ba joko hau erosi ba, erosi baduzu. Jaquina ez zula, ba, ba agian itzule alpa duzu, ba agian pena merezi dizula itzultzeko, zeren esan bezala ilabete gutxitan erredizio berri bat aterak ez dakit kastelera esateko aterako dan. Banean eh ba, e, bertsio politago bat aterako dute, non ez dute ia erabili. Jokoa Azeri Sterridu to site, esan bezala E, langilea kolokatzeko e, mekanika hori asko gustatu zait, zeren, e, behartzen izu ez, ba, taimina oso ondo planeatzera, eta noen jartzen duzu langile bat eta zer aktibatzen zu lehenengo eta bar, baina bestetik, ez zaitasko gustatu, ez zaitasko gustatu alde batetik, ba, bueno, ez dudar aso gomantzen, ez, ez dela, ba, neri gustatzen zaitzik den jokuen bueno, joku modukoa. baina bestale, E, Jokuan nahi oso mugatuta dago, ez? eta azken urteetan, ba orra orrelako e, no, asko atera dira eta e, suposatzen dut ba ba jok, mai joku zailak gustatzen zaizkion jendeari hau ba, e, asko gustatuko saiola, ez? Kontua da e, ba, bueno, e, enpresak eraikitzen ditugunean egongo da atal bakoitzan toki bat enpresa jartzeko, ez? Ba adibidez, demagun eh no, adibidez, ba, hiru eh, enpresa mota jarri ditzakegu, baina hiru enpresa mota hoe hartzeko eh bi atal izango ditugu eh, bakarrik. Beste, beste estatutan adibidez, ba, ez dakit, ez? adibidez, ba, ez ditugu eh gutxi izango enpresa gehi jartzeko eh, aukera izango dugu. Zergatik ondatzen duta hau, zeren, e, ba bueno, empresa Colores Bernea dute eta de, depende, non eraikitzen dituzun, emango zute baliabide balia batzuk edo besteak. Eta kontua da, ba normalean, e, beko, taulako peko tokian, eh, Hongkonen eta bestea, ez dakit zein den, beiratzen hain ez orain horla zuzenean. Ba bueno, Hongkonen adibidez, eh, eh bi enpresa mota daude, non e, ez da beste enpresa beste taulako beste toki batean ez daude beraz eh azkar azkar ibili barzara e, eraikitzen enpresa bat eh toki batean edo bestean e, jendeak tokia asken eta azkenean claro nik oitutanagor lako jokuak, ez e, kontratuak eta objetiboak e, egitera pixkat, bideratzea baina enkontua da ez, zaidal eruditzen duten jokoa joko honek egitera lideratzen e, zaituela zen. Hain da kontratu hauek sortzea edo edo betetzea. E, ba, enpresak sortu barrituzulako horretarako orret, akzioak eh e, gastatu barrituzuez enpresa hoiek sortzeko eta gainera, ba, ba, ez dituzu tokipilo bat enpresa hoiek e, biltzeko, beraz ba segurazki gelditu zaitezke Ba, behar duzun enpresa e, taulan jarri gabe eh e, ba, ba hori ez, baten batek eh aurrera dau zaizolako eta hau. Oh, bueno, beste joko batean ez litzait dake asko importantako, baina egia da, ba adibez ba, bueno, adibez, ba enpresa berdeak jartzeko ba, baliabide berdeak sortze dituzten enpresak jartzeko ba peste adibidez, ba ba baliabide arroxak e, jartzeko baina enpresa gutxiago daude to, toki gutxiago daude. Beraz, ba, enpresa berde gutxiago jarriko ditugu eh mailan eta oso azkar gelditu zaitezke ba enpresa hori jarri gabe eta pixkat mm, ba piskat blokeatuta, eh. Ta zentzo horretan jokoa zait asko gustatu. Ordun, claro, nik eh mandiadoan nota <laughs> BGGn ba 6 bat izan da ez e, ulertzen du zergatik e, jendere guztatzen zaion baina egia da ba, ba, bueno, niretzako ez e, faltatzen zaio frustrantea da, frustrantea da zeren fa, e, gauzak faltatzen zaizkio ez baude horlako mm, erabakiak oso arbitrarioak e, iruditzen zaizkianak e, akzioak faltatzen dira batez ere azken erronda ez ait bat ere guztatu, normalean irudola ulaan gille, azken jokoren bukaren, irudola ula gille e, gelditzen zaizkizunean Bazaia da aksioak egitea, zeren begu, guztia nahiko beteta dago, ja baliabideak e, gauza de, edo puntu asko emate dituzten gauzetan e, egiten e, gastatu dituzu, eta beraz, ba, esamen zela, ba bueno, ez sobratzen zaizkit, sobratu zaizkit azken e, bihiru langileak, ez? Ez dakit, e, esamestela, e, ez da nire gustatzen ezkidan e, jokoetariko bat, baina e, ulertu ezaketzen zergatik jen nire gustatzen zailan, ez? Oro korrean horrela azkar esan da, ba, euroso, bueno, eurotipiko bat, non langileko lokazio zera hori asko gustatu zait, baina bestea iruditzen zait, ba, kontratuak egitea eta fabrika kolokatzea eta bar, ba, apur, ez dakit, ez, iruditzen zait, eee... Gaztatutela energia guztia hori, ez? Langile kolokazio horren e, interakzio hori ba, ba, bideratzena, eta bestea pixkat e, erdi egini gutzi dutela, ez? E, bueno, ez dakit, jolazten bauzutek, komentatu e, ba, ba, komentariotan, abert, zer iruditu zaizue, ez periodutu lergarri ezatea, ez zeren, e, nahiko zaia e, izan zait esplikatzea investe token eta investe gauza dituen horlako lako joko bat, Baina, bueno, esan bezala, komentaroetan jarri nagozutez, eia zerri urutu zaitzuen eta, eta eia jolastuko zen duten, ez? Hau izan da, gaurko alea, tigres asiatikoz, esan bezala, maldito game, maldito gamezek kartzen du espainera estatura, eta, ba, honekin, nik, datorren aleerarte agurtzen du, saioa.